פרק כ"ב וידבר דוד לאדוני את דברי השירה הזאת, ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול, ויאמר, אדוני סלעי ומצודתי ומפלטי לי. אלוהי צורי אכסה בו, מגיני וקרן ישעי, משגבי ומנוסי, מושיעי מחמס תושיעני. מהולל אקרא אדוני, ומאויבי אבשע. כי אפפוני משברי מוות, נחלי וליעל יבעתוני. חבלי שאול סבוני, קידמוני מוקשי מוות. בצרלי אקרא אדוני, ואל אלוהי אקרא. וישמע מהיכלו קולי ושבעתי באוזניו. ויתגעש ותרעש הארץ, מוסדות השמים ירגזו, ויתגעשו, כי חרא לו. על העשן באפו, ואש מפיו תאכל, גחלים בערו ממנו. וייט שמים וירד, וערפל תחת רגליו. וירכב על קירוב, ויעוף, וירה על כנפי רוח. ויש את חושך סביבותיו סוכות, חשרת מים עבי שחקים, מנגח נגדו בערו גחלי אש, יראם מן שמיים אדוני ועליון יתן קולו, וישלח עצים ויפיצם ברק ויהום, ויראו אפיקי ים יגלו מוסדות תבל, בגערת אדוני מנשמת רוח אפו, ישלח ממרום ייקחני. ימשני ממים רבים, יצילני מאויבי עז, משונאי כי אמצו ממני. יקדמוני ביום עדי, ויהי אדוני משען לי, ויוצא למרחב אותי, יחלצני כי חפץ בי. יגמלני אדוני כצדקתי, כבור ידיי ישיב לי. כי שמרתי דרכי אדוני, ולא רשעתי מאלוהי.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 ועיניך על רמים תשפיל. כי אתה נירי, אדוני, ואדוני יגיח חושקי. כי בך ארוץ גדוד, ולא היי אדלג שור. האל תמין דרכו, אמרת אדוני צירופה, מגן הוא לכל החוסים בו. כי מאל מבלעדי אדוני, ומצור מבלעדי אלוהינו. האל מעוזי חיל, ויתר תמים דרכי, משבר רגלי כאילות, ועל במותי יעמידני, מלמד ידי למלחמה, וניחת קשת נחושה זרועותי, ותיתן לי מגן ישעך, וענותך תרבני, תרחיב צעדי תחתני, ולא מעדו קרסולי, ארדפה אויבי ואשמידם, ולא אשוב, עד כלותם, ואכלם ואמחצם, ולא יקומון, ויפלו תחת רגלי, ותזריני חי למלחמה, תכריע קמי תחתני, ואויבי, טטה לי עורף, משנאי ועצמיתם, ישעו ואין מושיע, אל אדוני ולא ענם, ואשחקם כעפר ארץ. כתתחוצות עדיכם ארכאם. ותפלטני מריבי עמי, תשמרני לראש גויים. עמלו ידעתי יעבדוני. בני ניכר יתכחשו לי, לשמוע אוזן יישמעו לי. בני ניכר יבולו ויחגרו ממסגרותם. חי אדוני וברוך צורי, וירום אלוהי צור ישעי. האל הנותן נקמות לי, ומוריד עמים תחתני, ומוציאי מאויביי, ומקמיי תרוממיני, מאיש חמסים תצילני. על כן עודך אדוני בגויים, ולשמך הזמר. מגדול ישועות מלכו, ועושה חסד למשיכו, לדוד ולזרעו, עד עולם.